O. Kelly. Tadg, sida 126 och följande sida. Ocal, sida 43. Oden, sida 99. Ogma, sida 21 och följande sidor 98. Ushin, sida 58 och följande sida 64. 104.